70. Вихованець Боконана «Отже, наскільки я розумію, – сказав я майстрові, – ви Філіп Касл, син Джуліана Касла. Маю таке -ка щастя. А я прибув сюди, щоб побачитися з вашим батьком. Ви продаєте аспірін? Ні. Це погано. Батькові потрібен аспірін. Запас майже скінчився. Може, маєте якісь чудодійні ліки? Батькові подобається творити чудеса час від часу». Я не торгую ліками, я письменник. То ви вважаєте, що письменник не може торгувати ліками? Здаюсь, визнаю себе винним. Батькові потрібна така книга, щоб її читати пацієнтам, котрі вмирають або страждають від страшних мук. Не думаю, щоб ви написали щось подібне. Поки що ні. Між тим це могло б принести купу грошей. Ось вам іще корисна порада. Можна було перекроїти 23-й псалом, ще підновити так, щоб ніхто не здогадався, що автор не я. Боконан намагався перекроїти його. Він розповідав мені про це. Боконан розумів, що там жодного слова не можна змінити. Ви з ним також знайомі? Мав таке щастя. Він учив мене, коли я був в Малим Філіп Філіпп не вказав на мозаїку. Він і Мону вчив теж. Він був добрим учителем. Ми з Моною вміємо читати, писати і рахувати, сказав Касл. Якщо саме це ви хочете знати.